Vásod farmer, tépet állom, Elapad a szó a szánkon. jön -e újabb alkalom? Hogyha kell, én vállalom. Nézd, az újság képei mi ostobák, A sok szín szintelen, Hát nem kell nékem. Csak is a lényeg. Úgy futnak a fények, bár, közöttük élek, de elvakítanak. Aki fürge, néha béna, minden rankosz kell egy létre. Fáradt lábbal mászhatod, s a csúcsot álmodod, amíg birod. Nézd az újság képei mi ostobák. a sok szín szintelen, hát nem kell nékem, csak is a lényeg. Úgy futnak a fények, bár.